pe hârtie pentru noi. Fiind apoi preluate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate sub forma unor mesaje de 30 de minute care se pretează difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi 2C031 are ca subiect de începere versetul 11 din 2 Corinteni capitolul 5, asupra căruia vom veni de îndată după ce mai întâi vom parcurge un nou episod din lucrarea Cristinei Roy ereticii din Dubrava. Aceia dintre noi care am putut participa la lecțiunea precedentă suntem foarte nerăbdători să știm felul în care a decurs adunarea aceea de vineri seara la care au venit foarte mulți curios să vadă ce părere va avea Paracriserul de felul cum se desfășoară activitatea în cadrul adunărilor acestor eretici. Astfel aflăm că vorbitorul se ocupa de textul în care tânărul bogat ar fi putut avea totul dacă l-ar fi ales pe Cristos și l-ar fi părăsit pe Mamona Dar pentru că Mamona, iubirea de bani, pusese așa de tare stăpânire pe inima lui Nu s-a mai putut lăsa de el și a fost pierdut Vorbitorul îi invită pe oameni să vină la Isus Pentru că altfel nu-i mai putea ajuta nimic pe acest pământ După terminare, paracriserul vorbi la ieșire cu oamenii Vedeți, acesta este un eretic, la fel ca și Ștefan Dumnezeu nu cere oamenilor să dea totul, ci doar să trăiască corect. Băgați de seamă! Asta fusese vinerea trecută. Până în sâmbătă aceasta se răspândiseră tot felul de zvonuri în podhard, așa că mulți oameni veniseră din curiozitate la adunare și îl așteptau acum pe domnul farmacist. În seara aceasta, explică el celor necunoscuți, vom avea o oră de rugăciune. Cine dorește... Se poate ruga pentru ceea ce are mai mult nevoie. Să ne rugăm și pentru mama unuia dintre prietenii mei, care este foarte bolnavă. Prietenul meu mi-a cerut să fac lucrul acesta pentru el. Astăzi era în adunare și doamna Haș. Ea plânse când domnul farmacist se ruga așa de frumos și de stăruitor pentru bolnavă. Și domnișoara Aneșca plânse. Doamna Privovski se rugă pentru stăpânii ei... Văduva Mala pentru copiii ei, Aneșca Haș pentru sufletele care încă nu-l cunoșteau pe Domnul Iisus, Gindrich din farmacie pentru ca și tinerii din Podhar să poată deveni credincioși. În încheiere s-au rugat doi bărbați, unul evanghelic și altul catolic pentru grație, pentru harul Domnului. Aceia care nu s-au putut ruga, și totuși, simțiseră că sunt păcătoși și că au nevoie de iertare, au plecat triști de acolo. Dar cei care se considerau drepți spuneau unul către altul. Paracliserul avea totuși dreptate, ăștia sunt într-adevăr niște eretici. Așa-i rămasem micii adunări po și nici n-au mai scăpat de ea. Când oamenii au plecat fiecare la ale lui, tânărul farmacist a rămas în urmă cu cei doi bărbați. Primul era evanghelic, dar nu putea nici să scrie, nici să citească. Deoarece până acum nimeni nu-și făcuse timp ca să spună bietului om care are suflet și că există un Dumnezeu care iubește și că el este un păcătos, așa trăia el fără Dumnezeu și fără Hristos între semenii lui, întocmai ca acel țăran slobac care venise vinerea mare de la biserică și zisese, nevastă, a murit cineva! Priotul i-a ținut o predică așa de frumoasă încât a trebuit să plâng. Și nici măcar nu bănuia că era vorba despre Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pe cruce și pentru el. Când acest om sărac și neștiutor crezut și luă din mâna lui e Domnului iertarea păcatelor, și când tânărul farmacist îl îmbrățișe cu cuvintele, Domnul sus să vă ajute să începeți o viață nouă, Acum nu vă mai aparțineți dumneavoastră lui, atunci de bucurie evanghelicul plânse ca un copil și celălalt bărbat, catolicul, plânse împreună cu el. Acesta se trudise ani de zile să se împace cu Dumnezeu prin fapte bune, pelerinaje și posturi, dar pentru că nu-l cunoștea pe Isus, nici nu putea dobândi fără el iertarea păcatelor. Amândoi bărbații veniseră deja de mai multă vreme la adunare. În sfârșit, ieri, vineri, zăriseră dintr-o dată lumina și se bucurau să poată veni astăzi ca să-și verse inima înaintea lui Dumnezeu. Ei plecară plin de bucurie din căsuța unde dobândiseră ceea ce doreau atât de mult în inima lor, har și nașterea din nou spre o viață nouă. După ce aceștia au plecat, tânărul farmacist a ersit camera, apoi a închis fereastra, a luat unalta de scris de pe masă și a început să scrie mai departe o scrisoare neterminată. Ea era foarte cuprinzătoare și adresată unui institut misionar din Germania. Apoi a scos din buzunarul de la piept trei scrisori și le-a citit pe toate una după alta. Prima era foarte scurtă și conținea numai vești de la niște prieteni că ajunseseră cu bine în Horca. Ultima scrisoare era de la parohia din Racovan și conținea următoarele. P.T. Nu aveți decât să vă folosiți leacurile dumneavoastră sufletești preparate singuri și pline de șarlatani, dar să nu vă amestecați întreburile mele. Ce-mi scrieți despre necesitatea evangelizării, sunt numai niște fraze frumoase. Avem biserici rânduite și nu vom îngădi ca niște laici despre care nu știm că secte aparțin să-l prostească pe piosul nostru popor slovac. Dacă credeți că sunteți chemat ca apostol, duceți-vă în Africa. Noi și catolicii vom fi recunoscători dacă ne lăsați în pace. Ce scrieți că adică oamenii au un drum lung de făcut până la Racovan este adevărat, dar ce să-i faci? Dacă părinții noștri s-au putut duce numai la trei biserici și s-au și dus, vor putea face drumul și pioșii noștri din Podhard. Atât pentru astăzi. Sper că veți lua în seamă. În caz că gândurile reformatoare nu vi se vor evapora din cap, mă voi vedea silit să intervenim prin autorități. Urăsc din tot sufletul orice sectarism și întruniri secrete. Feriți-vă să vă răspândiți lucrurile acestea în filialea mea. N.N. Preot. După ce tânărul farmacist a citit scrisoarea, a genuncheat și s-a rugat pentru cel ce scrisese aceste rânduri: pentru bisericile bine rânduite, așa cum le numeau ei, pentru piosul popor slovac despre care amintise, și în cele din urmă pentru sine însuși, ca să nu înceteze să vestească Evanghelia. Au trecut patru săptămâni din ziua când Ștefan fusese în parohia din M, ca să se apere, și de unde fusese izgonit. Afară, pe Pajiști, se schimbară multe. Florile de primăvară se veștejiseră, în locul lor și erau în toată splendoarea florilor lor roze mirositoare. În Valea Dubrava, oamenii aveau de lucru până peste cap. La Blașco se transforma moara, Petăr zidea camera, iar cei din familia Hrațchi îi ajutau pe amândoi. Pe lângă acestea erau și muncile de pe ogor și pajiște și dacă mai rămânea ceva timp, trebuiau să se ducă în pădure după lemne înainte de a trece timpul în care era îngăduit să se facă aceasta. Încă nu le mersese niciodată locuitorilor din Valea Dubrava așa de bine la lucru. Odată pentru că Dumnezeu le dăduse vreme bună și apoi pentru că lucrau totdeauna împreună. Cel mai devreme se sculau Ștefan, Mișco, Peter, Marişca, Andrei și Betka Hratski și lucrul mergea într-atâta de la sine că era mai mare dragul. Înainte de a începe, se rugau împreună. Ștefan citea un pasaj din Biblie la care meditau sau îl și discutau. Pe drum și la lucru cântau mult. Când veneau apoi cei mai în vârstă, îi găseau pe aceștia într-o dispoziție așa de bună încât ei înși se înveseleau. Oamenii începuseră să se minuneze tare de lucrul acesta. Mai ales meseriașii care zideau la Petăr și care lucrau la Balașko. Sigur că era într-adevăr o nouă credință cea care putea să schimbe așa de mult pe oameni. Meseriașii erau străini și se mirau că lumea se temea așa de mult și ocolea pe acești eretici. Doar la ei nu auzea nicio vorbă urâtă și spuneau lor, dar și altora, ar fi bine dacă am fi toți așa. Dar cel mai mult se mirau de hrațchii. Omul era ca transformat, mai înainte permanent beat, acum nu mai putea vedea în ochi vreo băutură amețitoare. Mai înainte își mâna fi la lucru și nu le dădea nici măcar o clipă de răgaz. Și dacă nu mergea totul cum dorea, cei mai înjura? Dar acum el însuși îi îndemna la cumpătare, mai ales pe Ștefan îl cruța cât putea de mult. Totdeauna căuta pentru el munca cea mai ușoară. Chiar dacă Ștefania era iarăși sănătos și bine, așa de puternic nu mai fusese niciodată ca înainte. Femeile ziceau îngrijorate, cu greu se va îndrăveni din nou, toată viața lui va trebui să simtă că a suferit odată pentru Hristos. Hradski era adesea foarte îngândurat. Dacă nu l-ar fi înveserit pe Ștefan și Marișca, adesea n-ar fi spus toată ziua nici măcar un singur cuvânt, afară de ordine pentru muncă. Acum era cel din tâi care, după masa de prânz sau cea de seară, amintea să se strângă masa ca să se poată ține meditația de casă, fie că era un străin de față, fie că nu. Când a surprins-o odată pe soția lui că, fără știrea sa, voisi să vândă niște grâne, își încreți fruntea și zise, Eu nu ascund nimic de tine, totuși tu de ce mă înșel și îl super pe Dumnezeu? L-am supărat destul, e timpul să încetăm." Doamna Hrațchi s-a rușinat, dar n-a vrut să se lasă mustrată. E, ce pios ești," zise iaba giocoritor. totuși n-am dat din casa atâția bani cât ai dus tu în cârciumă." Este adevărat," răspunse el grav, dar dacă acum eu nu mai fac lucrul acesta, nu-l mai faci nici tu." Dacă ar fi îndrăznit ea mai înainte să vorbească așa cu el, ce gălăgie ar mai fi ieșit de aici? Printre multele versete din Sfânta Scriptură prin care satana încearcă să ducă oamenii în iad dându-le o interpretare total greșită, de să ducă pe oameni în iad chiar cu Biblia în mână, este și acela de la Iacov capitolul 2, cu versetul 26. Citim. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Iată deci, aici se vorbește despre credința fără fapte este moartă. Și auzi pe toți zicând, vezi că trebuie faptele credinței? Este adevărat. Vrei să știi care sunt faptele credinței într-un Dumnezeu atotputernic care te ajută să trăiești ca și Hristos? Uită-te la acest hrațchi. Un sat întreg a început să se minuneze de el. El care era văzut beat în toate zilele, Acum nu putea nici să mai sufere mirosul de băutură. El care mâna la muncă fii cu cruzime ca pe niște animale și în înjura de, îi trecea Dunărea, cum se zice, pe la noi, acum vorbea frumos cu ei, ba încă el îi îndemna la cumpătare. El care altădată știa cum să-și înjure și să-și blesteme nevasta pentru o nesăbuință ca aceasta căutând să vândă cereare fără știrea lui, de data aceasta vorbește frumos cu ea și spune că așa ceva nu trebuie să mai facă. Acestea sunt faptele credinței. Înainte de a fi venit credința în inima omului acestuia, era cunoscut așa cum își știa tot satul, un om rău, un nemernic care își bătuse fiul până aproape să-l lase mort acolo, iar după ce a venit credința, iată ce schimbare radicală în viața lui. Dragul meu creștin, Indiferent cărei denominațiune aparții Nu contează Fii de care ai fi Fii ortodox fi catolic fi creștin după evanghelie fi baptist fi venticostal fi adventist ce vrea să fi? Este o schimbare în viața ta Atât de radicală Încât să uimească pe oamenii din jurul tău? Poți tu să spui Atunci eram așa Acum după ce am primit pe Hristos Sunt altfel și nu numai tu să spui, ci cei din jurul tău, acestea sunt faptele credinței. Dacă vrem să le avem o denumire mai corectă, sunt roadele credinței care lucrează în oamenii care o au. Nu te înșela singur. Dacă nu ai această viață care seamănă foarte mult cu a lui Hristos în tine, nu că ești desăvârșit ca și Hristos, dar s-au făcut schimbări extraordinar de mari în tine, schimbări pe care nu le-ar fi putut face nimeni, dacă nu există acestea în viața ta... Ce îți găsești mai departe plăcerea în lucrurile lumii și în ce făceai înainte, îți găsești mai departe plăcerea în băutură, în minciună, în curvie, în filme, în pornografie și în toate acestea, nu te înșela singur. Nu ai faptele credinței și fără roadele credinței, credința ta este moartă. Vrei să-ți mai spun ceva? Tot aici, la Iacov, la capitolul 2, de data aceasta, la versetul 19, spune... Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Iată credința dracilor. Credința dracilor este credința care nu te schimbă. Crezi în Dumnezeu, bine faci, spune aici cuvântul. Dar dacă în tine nu se văd roadele credinței că te-au schimbat... Te-au făcut să urăști ce iubeai altădată și să iubești ce urai altădată. Dacă n-ai ajuns aici, credința ta este moartă, este egală cu credința dracilor. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm să ne gândim foarte serios asupra veșniciei noastre, să ne verificăm credința în Tine. Dacă nu este o credință care a lucrat în noi Domnului Hristos, dacă nu iubim ce-a murât înainte, și nu urâm ce am iubit înainte, ajută-ne acum să ne oprim. Toți aceia dintre ascultători care nu au această schimbare în viața lor, ajută-i, Doamne, să primească acum cuvântul, să se pocăiască înaintea Ta, să primească botezul, să creadă în Evanghelie pentru ca în felul acesta să poată să aibă parte de credința care lucrează în echipul Domnului Iisus Hristos. Iar pe noi, aceia care am primit pe Domnul Isus Hristos, dar umblăm neglijenți pe calea noastră, ajută-ne tot mai mult, prin roadele credinței în noi, să devenim mai asemenea Domnului Hristos, ca oamenii să-L vadă pe El în viețile noastre și astfel să vină la tine pentru slava ta, fericirea lor și a noastră veșnică. Amin. Cu Urgenție, Iisus iubit Tot ce iubire Mai sus de file Prin Ne-ai dăruit tot ce iubire, Mai sus de file, Prin Ne-ai dăruit Naică-ta Ne-aduce-n viața Căci tu Lumina ta ne umple fața când ne întoarcem Haideți, acum, iubiti ascultători, în minutele care ne-au mai rămas, să citim versetul 11 de la 2 Corinteni, capitolul 5, care astfel glasuiește: Ca unii care cunoaștem, deci frica de Domnul, pe oameni, căutăm să-i Dar Dumnezeu ne cunoaște bine. Și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Acest verset este înstrânsă legătură cu judecata lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, despre care vorbește celălalt verset dinaintea lui. Că el poate fi pus în legătură și cu alte laturi ale adevărului arăta de Sfintele Scripturi, aceasta este iarăși adevărat. Noi am văzut în versetul 10 că toți oamenii trebuie să se înfățișeze înaintea scaunului de judecat al Domnului Isus Hristos și că fiecare își va primi răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Lucrul acesta este foarte serios și trebuie să ne trezească din orice stare de nepăsare, să se sădească noi frica de Domnul, nu frica de pedeapsă, ci de Domnul ca să-i slujim mai frumos, mai cu spor și în tot timpul. Dacă problema păcatului nostru a fost rezolvată de Domnul Isus atunci când l-am primit ca mântuitor personal, dacă l-am primit, atunci nu avem de ce să ne mai temem de judecata viitoare. De unde vine gândul ca un creștin să se teamă de judecata lui Hristos? Aceasta e din pricena conștiinței lui care nu este eliberată. Noi trebuie să trăim tot timpul ca înaintea tribunalului lui Dumnezeu, dar cu cugetul curățit de orice vine prin sângele Domnului Isus Hristos. În felul acesta trăim o viață normală creștină. Ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Ca slujitor ai Domnului Isus trebuie să cunoaștem frica de Domnul, pentru că ea este izvor de viață și ne ferește de cursele morții, cum citim la Proverbe 14, versetul 20 și 7. Și cine cunoaște frica de Domnul trebuie să dovedească acest lucru nu numai cu gura, ci cu viața, mai ales cu viața. Tot ca slujitor ai Domnului trebuie apoi nu numai să desțelenim ogorul inimilor, ci să și semănăm sămânța adevărului vieții veșnice, Adică să încredințăm pe oameni cu privire la acest lucru, să învățăm amănunțit calea Domnului, întrucât atârnă de noi. Învățătura are o parte însemnată în viața de credință. Fără ea nu putem cunoaște adevărul și fără adevăr nu este mântuire. Adevărat zice Sfântul Teodor, cât înțelege cineva atâta dorește și cât dorește atâta primește și cât primește atâta folosește. A înfățișa oamenilor pe Hristos trebuie, în afară de pilda vieții personale, și o învățătură limpede și ușor deprimit despre Hristos și planul lui de mântuire. Duhul Sfânt ne-a statornicit în scris toată partea văzută a învățăturii despre Domnul Hristos. Trebuie să cunoaștem scripturile pentru ca să devenim destoinici în lucrarea de încredințare a oamenilor. Fără cunoașterea Sfintelor Scripturii, nu-i cu putință în făptuirea slujbei de încredințare. Zice Sfântul Ambrozie, o mare este Sfânta Scriptură, o mare ce cuprinde nesfârșite învățături. Cu cât vei citi mai mult în ea și te vei adânci, te vei umple cu apa vieții, iar cine se adapă cu apa aceasta, ajunge și el însuși un adăpător pentru alții. Din nicio altă carte n-avem dreptul să încredințăm pe oameni afară de Scriptură. Adevărul este ascuns pe paginile acestei Sfinte Cărți și el primește trup în clipa când îl trăim practic. Scripturile Sfinte ajung pentru învățătură, zice Antonie cel Mare. A lua Hristos chip în noi, cum suntem îndemnați la Galateni 4:19, înseamnă întruparea adevărului în noi. Adevărul atunci convinge cu adevărat când este întrupat într-o viață. Armonia dintre cele vorbite și cele trăite trebuie să fie desăvârșită. Iată marea răspundere care apasă pe umerii celor ce mărturisesc Evanghelia și toți creștinii trebuie să o mărturisim. O mare parte din vina celor ce nu s-au putut încredința de adevărul Sfintelor Scripturi în toate laturile lui o purtăm noi care am mărturisit cu gura dar n-am trăit cele mărturisite. Versetul de mai sus se încheie cu cuvintele Dumnezeu ne cunoaște bine și înădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Trăim noi înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor în așa fel ca să nu ascundem nimic, nici unuia, nici celorlalți? Iată o întrebare serioasă. Sfântul Apostol Pavel trăia în felul acesta. Simțea toată seriozitatea scaunului de judecată a lui Dumnezeu în Hristos, dar acest gând îl făcea de plin liniște și fericit pentru că avea siguranță guranța mântuirii prin credință. O, Doamne, dă harul acela ca să nu vorbesc lucruri pe care nu le trăiesc mai întâi și astfel să fac rău lucrării tale. Tot ce vorbesc, vreau să trăiesc și tot ce trăiesc să mărturisesc deschis cu gura ori de câte ori este nevoie. În continuare, la versetul 12 din 2 Corinteni 5, apostolul Pavel continuă. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. Când scrie aceste lucruri, Sfântul Apostol Pavel nu se gândește la sine, ci la biruința adevărului lui Dumnezeu, la limpezirea lui în inimile credincioșilor din Corint și de pretutindenii. El nu urmărea laudă de la oamenii, dar dacă era nevoie de o pildă vie prin care Evanghelia avea de câștigat, atunci se dădea pe sine pildă, adică arăta lucrarea lui Dumnezeu din el. Când cauți cu adevărat slava lui Dumnezeu, dându-te pe tine însuți pildă, dar fără niciun gând ascuns prin care urmărești slavă de șartă, fi liniștit. Când însă cauți slava ta, chiar dacă nu arăți în afară lucrul acesta, teme-te. Dumnezeu te cunoaște și te va pedepsi. Din fire, omului îi place să se laude și îi place să primească laude. De aceea și Domnului Isus trebuie să fie foarte atenți. Diavolul știe ce îi place filii vechi și tocmai acolo lucrează el și mai stăruitor. Zice Sfântul Casian Romanul dacă diavolul nu-i poate ademeni și moreși pe cineva prin belșugul bucatelor, îl slăbănogește prin postul pe care îl ține de dragul laudelor. Cel care caută lauda, zice Sfântul Marco Ascetul, e supus patimii și cel ce se plânge de necaz iubește plăcerea. Nu fiți sensibili la critică, nu aveți un simț exagerat al importanței voastre, căci aceasta este taina nefericirii, zice vestitorul Evangheliei Billy Grimm. Să ne dăm pildă pe noi înșine și să ne lăudăm cu oamenii credincioși, numai în măsura în care câștigă lucrarea lui Dumnezeu din aceasta. Totul este curat pentru cel curat, chiar și când vorbește despre sine, pentru că el nu mai trăiește, ci Hristos trăiește în el, Așa cum bine spune Apostolul Pavel la Galaten capitolul 2 cu versetul 20. În cazul acesta poate să se dea drept pildă de urmat pentru alții. Așa făcea Domnul Isus, așa făcea Sfântul Apostol Pavel, așa au făcut toți oamenii lui Dumnezeu. Cu cât vom trăi mai mult, cu cât vom dori mai mult să trăiască Domnul Hristos în noi, adică să fie văzut în noi felul lui de a fi, cu cât ne vom stărui mai mult în direcția aceasta, cu atât mai ușor ne va fi să mărturisim adevărul și să fie primit și crezut. Nici chiar nu i nevoie să spunem că noi suntem credincioși, după cum lumina unei camere nu are nevoie să strige, să spună sunt lumină, ci lumina pe care o răspundește în jur încredințează pe toți despre prezența ei. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului 2C031 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Toți aceia dintre noi care au dorința sinceră să aibă parte cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul și cu Domnul Iisus Hristos și se deschid Domnului pentru lucrarea aceasta, se roagă, citesc cuvântul și sunt gata să împlinească voia Lui, adică să se pocăiască, să se boteze și să creadă în Evanghelie Toți aceștia pot fi siguri că vor avea parte cu Dumnezeu Potrivit promisiunii sale Domnul Dumnezeu să ne lumineze pe toți Cei care n-au făcut pașii aceștia N-au ajuns să se nască din nou prin Duhul Sfânt Să devină copia lui Dumnezeu să facă lucrul acesta Iar noi care am făcut-o să o demn De numele de copil la lui Dumnezeu Pentru slava lui și fericirea noastră veșnică Amin Învață-mă, să ascult cuvântul, Stăpânul meu prea mult Chiar de s pământul, Și fioros oros ar bate Învață-mă, să ascult cuvântul, Să mă supun și lui să mă supun. Învăț să mă să fiu stator. O uitați să dați să